Kapittel 29 En man som gang på gang blir rettesatt, men som gjør sin nakke hard, vil plutselig bli knust, og det uten legedom. Når de rettferdige blir mange, fryder folket sig, men når den onde hersker, sukker folket. En man som elsker visdom, gleder sin far, men den som omgås prostituerte, «Ødelegger verdifulle ting. Ved rett får en konget land til å bestå, men en man som er ute etter bestikkelser river det ned. En sønn og sterk man som smigrer sin neste spenner ut et nett foran skritt. I en on manns overtredelse er det en snare, men den som er rettferdig roper av glede og fryder sig. Den rettferdige kjenner det i ringes rättskrav. Den som er ond på slik kunskap. Men som taler skrytende hisser opp en by, men de som er vise stiller vrede. En vis man som har en rettssak med en dåraktig man, han har blitt opphisset og har også ledd, og det er ingen ro. Blodtørstige menn hater den uklandelige og når det gjelder de rettskaffene, fortsetter de å søke hver enkelt skjel. Tåpen lar all sin ånd slippe løs, men den som er vis håller den i ro til det siste. Når en hersker gir rakt på falsk tale, blir alle som tjener han onne. Småkorsmannen og den man som handler undertrykkene har møtt hverandre, men Jehova opplyser begge søgne. Når en konge dømmer de ringe i sannferdighet, vil hans trone være grunnfestet for alltid. Kjepp og i rettesettelse gir visdom, men en gutt som får gjøre som han vil, fører skam over sin mor. Når de onde blir mange, får overtredelsen stort omfang, men de rettferdige skal se deres fall. Tøkk din sønn, så gir han dig ro og bringer din sjel stor glede. Hvor det ikke er noe syn, opptre folket tøylesløst, men lykkelig er de som holder loven. En tjener lar seg ikke tilrettevise med ord alene, for han forstår dem, men han gir ikke akt. Har du sett en man som forhaster sig med sine ord? Det er større håp for en tåpe enn for han. Hvis han skjemmer bort sin tjener fra hans ungdom av, kommer han senere i livet til å bli en utaknemlig man. En man som lett gir rette for vrede, vekker strid, og den som er tilbøyelig til voldsom harme går mang en overtredelse. Menneskets hovmod vil ydmyke han. men den som er ydmyk i ånden kommer til å vinne ære. Den som er partner med en tyv, hater sin egen sjel. Han kan høre en ed som innbefatter en forbannelse, men han forteller ingenting. O skjelve for mennesker, det ligger en snar, men den som setter sin li til Jehova blir beskyttet. Mange er de som søker en herskers ansikt, men en mans dom er fra Jehova. En urettferdig mann er en vedderstyggelighet for det rettferdige, og en som er rettskaffen på sin vei er en vedderstyggelighet for den onde.